необмолоченої слави. Він мріяв про те, яко пише цей літопис. Це буде його відкриття. Супровідна стаття дві. На початку одна, друга в кінці. Примітки, коментарі і обесмертить своє ім'я. Його працю зарахують як дисертацію, докторську. Його цитуватимуть, на нього посилатимуться, про нього напишуть статті. І він побачив великі, червоні, чомусь саме червоні літери, Олег Зайченко. Не десь звіддалі, з туману зводилася інша думка, чиста і благородна. Відкрити людям істину, велику, невідому донині. Просто відкрити. А під серцем щось тремтіло, тьохкало, по тілу розливалося солодке тепло. Літопис вийде в академ-видаві. Червоні літери. Ні, золоті. Він подарує примірник їй. Щоправда, її конкретної поки що не було. У школі він прилипав очима до голубого банта на передній партії, але той бант не відгукнувся на його насміливе зізнання, вписане в підручник хімії. Світила до нього закоханими очима студентка. Білява, кучерява Віта, трішки кривонога. Одного разу з її ніг покипкували хлопці, і він не пішов більше на побачення з Вітою. Нині за тим трохи шкодував. Здогадувався, що справжнє життя – то таки скарб, його треба цінувати, дорожити ним. Віта любила його щиро, віддано, могла віддатися. Власна грубість примусила засоромитись. У його серці те велике палке кохання, про яке пишуть у книжках, ще гнізда собі не звинуло. Кидав оком і той, і в інший бік. Аспірант! Першокурсниці вимовляють майже з побожністю. Подобалася і та, і та. На увесь університет славилася третєкурсниця з романо-германського «Діна». Висока, довгошия, чорнява, підстрижена під хлопця, гостроязика, іронічна, та ще й донька якогось заступника-міністра. Одягалася вишукано, елегантно. «До такої і навсранній козі не під'їдеш», сказав Петро Красій однокімнатник. Під'їжджати намагалися, але коза скидала вершників. Олегна та навіть не важився, знав, бо не і одяг на ньому. Ось тепер. Але тепер Лебонь він і сам з нехтою єдиною. На світі є ще кращі дівчата. Десь. Така ще не зустрілася. Мрійник, фантазер. У той же час він умів міркувати розважливо, тверезо. І те, і те дивно сполучалось у ньому. Він був беручкий, сільський хлопець. Знав, що в житті може покладатися тільки на себе, а важився на високі вершини. Накупив фарб для чорного, пензликів, придбав у крамниці ілюстроване видання гайдамаків Шевченка, не забув і про дві пляшки Ніжинської Горобиної. Горілки особливої, смачної п'янкої, ще до революційного рецепту. Екзамен у географію прийняв, а від прийняття екзаменів у економістів відпросився і придбав квиток на пароплав «Київ-Черкаси». Їбкий солоний піт виїдав очі, губи поспікалися, все тіло горіло і свербіло, духота стояла пекельна. Нагрітий сонцем шифер палав неначе наче пательня, смерділо рубероїдом, перетрухлим сіном, смерділи зайчі шкурки. Йому здавалося, він сам собі смердить, потом і гнилою кров'ю». Рана кричала, пекла, ногу тягло, крутило, смикало до білих метеликів у очах. Він покусав губи і вже шкодував, що не застрелився. Зіграв піддавки з собою, і ось тепер, одначе ще не пізно, пістолет з ним. Пістолет був і морфієм, і талісманом, і обороною. Всім. На ньому тримався, на нього молився, на нього поклав останню надію. А на що йому сподіватися ще? Що попереду? Увесь вік повз на череві, обриваючи шерсть і шкіру, й ось приповз. Інші прийшли, куди хотіли, пішечки, аби приїхали. Свого доскочили. Розумніші? Спритніші? Жорстокіші? Чи доля? Серце набухло злістю. Його клював чорний круг розпачу. Проклинав і тих, і тих. Вони навіть не караються. Померло сім мільйонів, сімка і шість нулів. А коли б сам сім днів не поїв, і смерть глянула в в очі. Але ж дехто з них починав з нужди, з біди, страждань. І як же все те повипаровувалося з їхніх голів і душ. Вдихнув красної москви, і ось вже Вірменський коньяк забиває запахи гною, нужди, плоті, яка розкладається. Скрипів зубами, розпустився, рознюнявся. Ну постріляйся. Вже бачив там, де серце дірочку на піджаку. Відтак розчулювався. Завіщо йому стрілятися? Що він такого зробив? Слутужив увесь вік, одмалку. В хаті овсяники, величані корджі. Таким коржем можна забити пса. Квасоляна юшка тричі на день. Батько в чорних чунях, у гнояці з мішалкою в руках. Воловник переривався. І він допомагав батьку. У батька тріщав пуп, щоб витягнути його з гнояки. Учись, бо будеш, як я, волам хвости крутить. Як я. Не пускав гулять. На останні гроші купував книжки, Намагався перевіряти задачки, Хоч нічого в них не тямив. Шапка з одвислим вухом, Самокрутка припікає губи, Кришить на порозі З кіском махоркою Повчає, повчає. Порожня хата, А драні гордощі та амбіції Стелю зривають. Будеш інженером, як Худан. Худан – син лікаря, щеземського, Столп ученості й заздрості – для всього села. Батька просто одволів і забрали на Фінську. І там всі його жаркі надії погасив розривною кулею фінський снайпер. Вповнюючи батькову волю і аби висушити матерні сльози, поступив до інституту, але не до інженерного. Розумів, туди йому не доскочити. В школі зовсім не вчили креслення. А до педагогічного, на український відділ, де був найменший конкурс.